От там їй уперше відкрилося. Маринька спершу сама щудувалася, коли з-під хустки крізь тіло почав проростати жар. Жахкий, ніби вона на розжарену пательню вмостилася. Та де там пательню? То було так, наче тепер уже крізь неї, як через вушко голки протягували не нитку, пекучий кіл, ніби її тіло намотували навколо стовбура, гостродзьобого, що мисливська піка. Маринька ледве стримала крик, а вже той жар розпливався в голові чудними картинами. Із картин робилися люди, і вони були впізнаваними. А далі вона таки скрикнула. Аж затримтіла Гойданка. Потворний страх знову розітнув Маринчине тіло навпіл. Живі люди, люди, яких вона знала, люди, які ще вчора віталися з нею, нараз ставали мертвими. Ні-ні, вони ще ходили, ондечки, за її брамою. Ще вона з Гойданки Переговорювалася з ними, а вже перед очима бачила їхню наглу смерть чи близьку напасть. Проте Маренька тоді на диво швидко відійшла мало що. Учора лягла спати, виказавши лише короткий отче наш, замість того, щоб окремо подякувати Богові за день і за харч, за погоду і за здоров'я. А позавчора шляхтувала на чимсь світ стоїть сусідчині кури, що розгребли маринчині грядки на ніц. Примітка. Шляхтувати, проклинати діалектне. Та дивні видіння не відпустили й наступного дня, і Маренька з усієї сили плеснула себе по чолі. Ну так, певно, що так. А як вона хотіла інакше? Вона перед Богом винна, бо сама замахувалася на життя Богом дане. Вона бажала собі смерті, а Бог дав їй життя, чомусь не прийнявши маринчину, потовчену душу до себе. Гріх вона має не спасний. Отож лякає Бог її такими страшними видіннями. Вчіть, щоб знала, як із Богом жартувати. Того дня селом ходили стороженецькі цигани, і Маренька виміняла в них на великодню сорочку, мережену білими ружами по білому полотні, залізний чавун. Пузату балію вона тримає тепер за стодолою. Чи сама собі нагадує про свій гріх що людей страхає пеклом. Бо ж ні, ні та їм викине колінце. Почне з самого досвідку смолу в чавуні варити. Розжарить дно до червоного, а тоді вкине туди застиглий куст смоли, ніби камінь шубосне у воду. Воно окаянне трісне від великого жару і забулькає несамовито на всю округу. Сморід рознесе. Ніби й справді людські кості в тім казані булькають та жах наводять. Та думати змушують, мовляв, дивіться, що з вами буде, люди добрі, коли будете дурне думати, та дурне робити. В пеклі горітимете, як смола в чавуні, та лиш смердючий дим ітиме з вашого нечистого тіла. Маренька дивиться на чорне, гаряче й бридке кипіння в балії. І її до шпіку кісток пробиває страх. Примітка. Шпік – мозок. Діалектне. Навіть крізь заплющені очі вона уявляє дим із свого тіла у чорному вареві пекла і хочеться крикнути на весь світ, що вона невинна. Ні за Кирила, ні за теперішню свою видющість невинна.